Ər-Rəhman surəsi 78 ayədir Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Rəhman Qur'anı öyrətdi İnsanı yarattı Ona danışmağı öyrətdi Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edər Otlar da, ağaçlar da səcdə edər Göyü o ucaqdı Tərəzini o qoydu Ona görə ki, çəkidə həddə açmayasınız Tərəzini düz tutun Çəkini əskiltməyin, yeri də məxluqat üçün o döşədi. Orda növbə-növ meyvələr və salxımlı xurma ağacları, saçaqlı dənli bitkilər və xoş hətirili çiçəklər vardır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? İnsanı saxsı kimi quru palçıqdan o yaraddı. Cinləri tüstüsüz oddan o xəlq etdi. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? İki məşriqin və iki məğribin Rəbbi odur. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? İki dənizi bir-birinə qoğuşmaq üçün açıb buraxdı. Amma onların arasında maniyə vardır. Bir-birinə qatışmazlar. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Onlardan inci və mərcan çıxar. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Dənizdə uca dağlar kimi üzən gəmilər də onundur. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz. Yer üzündə olan hər kəs fanidir. Ancaq əzəmət və kərəm sahib olan Rəbbinin zatı Baqidir. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz. Göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı ondan diləyər. O, hər gün bir işdədir. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz. Ey cinlər və insanlar, əməllərinizin haqq hesabını mütləq çəkəcəyik. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Ey cin və insan tayfası, əgər göylərin və yerin çevrəsindən kənara çıxa bilərsinizsə, çıxın, siz ancaq qüdrət və qüvvətlə çıxa bilərsiniz. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və alovsuz tüstü göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək də edə bilməyəcəksiniz. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Göy ayrılıb, dağ edilmiş yağ kimi qıp-qırmızı olduğu zaman, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? O gün nə bir insan, nə də bir cin günahı barəsində sorğu sual olunmayacaqdır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Günahkarlar üzlərindən tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından tutulub yaxalanacaqlar. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Bu, günahkarların yalan hesab etdikləri cəhənnəmdir. Onlar cəhənnə modu ilə qaynar su arasında dolanıb duracaqlar. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Şübhəsiz ki, Rəbbinin huzurunda durmaqdan qorxanları iki cənnət gözləyir. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan bilərsiniz? O iki cənnətin ağacları qollu budaqlıdır. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan bilərsiniz? O cənnətlərdə 2 axar bulaq vardır. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan O iki cənnətdə hər meyvədən 2 növ vardır. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini bilərsiniz? Onlar orada astarları qalın ipəkdən olan döşəklərə sökənmiş olacaqlar. O iki cənnətin meyvələrini dərmək də asan olacaqdır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Orada gözlərini yalnız ərlərinə dikmiş, bundan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qadınlar vardır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Onlar sanki yağud və mərcandılar. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalansaya bilərsiniz. Yaxşılıq əvəzi ancaq yaxşılıqdır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalansaya bilərsiniz? Onlardan başqa daha iki cənnət vardır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalansaya bilərsiniz? O iki cənnət yam Yeahşıldır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalansaya bilərsiniz? O iki cənnətdə fəvvarə verib qaynayan iki bulaq vardır. Bələ olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? O iki cənnətdə növbə növ meyvələr, xurma və nar vardır. Bələ olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? O cənnətlərin hamısında xoş-xasiyyətli, gözəl-üzlü qadınlar vardır. Bələ olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Çadırlarda gözlərini yalnız öz ərlərinə dikmiş hurilər vardır. Bələ olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya Onlara ərlərindən əvvəl heç bir ins-cins toxunmamışdır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Onlar yaşıl balışlara və gözəl naqışlı xalılara sökənmiş olacaqlar. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz? Sənin əzəmət və kərəm sahib olan Rəbbinin adı nə qədər ucadır?